Став на неї чекати. Вона, напевно, пішла до молочарні здавати молоко. Чекав довго, але Ванька не поверталась. Тоді останні заривли корови. Заривли так, ніби їх ніхто зранку не доїв. Лесько пішов до стані і взявся гладити корів по хребту. Хоча так він не міг їм допомогти. Подоїти корів він також не міг, бо не мав на правій руці одного пальця. По обіді Лесько взявся шукати Ваньку всюди по подвір'ю. Спочатку він думав, що вона десь заховалась від нього, хоча ніколи раніше такого не робила. Він зазарав усю, де гукав її, матюкався, прокладнав, але не знайшов. Ні в шіпці, ні в стодолі, ні в пониці, ні в криниці. Лизко кричав у криницю, навіть шпортав по її дно довжелезним гаком, перезначеним для того, щоб виймати з криниці відра і горнята. Відра і горнята часто падали в криницю і могли руками лежати на її холодному слизькому дні. Лесько був переконаний, що там холодно і слизько. Потім Лесько подумав, що його жінка не відзивається, бо втратила свідомість і лежить зараз десь у закапелку, чекаючи на його допомогу. Він перестав гукати і проклинати, а тільки мовчки не по подвір'ю, в друге, в третє, в десяте. Її ніде не було. Не було також і нових чобіт, зеленого кептарка і торби, з якою Ванька постійно ходила до молочарні. Лисько побіг туди, але молочарня вже була зачинена. Ніхто нічого про Ваньку не чув і не бачив її від очура. Сидячи під горіхом на лавці, Лисько почав думати. Сидів так до вечора, а далі ціло ніч і цілий наступний ранок. А Він сподівався, що зараз, якраз зараз, відчиниться хвіртка на подвір'ї овійде Ванька. Овійде так, ніби нічого не сталося. А вона могла би так поводитись, Справді могла, бо завжди була трохи бзікувата. І Лесько би нічого на це не сказав, жодного слова. Він би взагалі не говорив до Ваньки днів два-три, щоб знала, як йому було її шукати, щоб її хоч трохи замучила совість. Бо Ванька чомусь завжди поводилась так, ніби не любила його, і не поважала, і не жаліла. Може, навіть так, ніби ненавиділа його. Але ж Лесько знає, що це неправда. Жінка все одно любить свого чоловіка, навіть якщо ненавидить. Хвіртка справді прочинилась, і на подвір'я увійшов Шумський. Вже трохи на підпитку, з великим мішком вкраденої озусію пшениці. «Що тобі тут треба?» – крикнув до нього Лисько. «Навий шарик кинуть гарчати на Шумського на відстані свого ланцюга. Чув, що ти, Ванько, шукаєш», – відповів Шумський, поставив мішок із пшеницею біля криниці, а сам підсів до Лиська на лавку. «Тобі що до того? Зараз вернеться?» – скорвилась ненадовго. Лисько запалив новий папірос і пустив з рота великий клуб диму. Я знаю, що з Ванькою, прошепотів Шумський. Що ти там гімно знаєш? Убив її вчора перед світанком була вбрана струксову спідницю на чоботи, зелений кептар. Ну, та я тобі кажу, що скурувалась. як повернеться, то озлуплю з неї три шкури. Напевно, вже не повернеться. Звідки знаєш? Пішла. Куди пішла? Геть, куди геть. «Ну, чи ти такий дурний, чи прикидаєшся?» Шумський плюнув на камінь, що лежав під лавкою. «Не плюй мені на моє подвір'я. Шумський підібрав свій мішок пшениці і пішов додому. Шарику у буді притих. Сонце зайшло, і на небі замість нього з'явився місяць. «Дивно, – подумав Лисько, – місяць – це зовсім не сонце, він такий кволий і так тім'яну, а все одно комусь потрібний. Йому, наприклад. Місяць – теж частина його подвір'я». По подвір'я – це не тільки надземна його суть, а й небесна. На третій день Лисько справив Пованці похорон. Прийшло багато людей, бо всі в Замагурці дуже любили похорони. Прийшов фотограф і шукав мерця, щоб його сфотографувати, але не знайшов. Так і пішов, ні з чим. Лисько сидів у голові столу, їв пісну страву і пив горілку. По чорнів не побрився, вже три дні не доїв корів і вони постихали. Шарик з голоду ошалів, зірвався з ланцюга і втік у ліс. Гості говорили, як Ванька була добра господиня, як любила слухати радіо, як їй шкода, але нічого не дієш. Померла, то померла, така воля господня. Саме так померла, бо якщо хтось іде туди, то значить іде помирати. Лесько навіть не сумнівався. Вона була доброю жінкою, сказав він гостям, пішла туди, щоб я не бачив її смерті. Іноді навіть пси бояться зважитись на такий вчинок. Вона була мужня. Нам було добре разом, то значить буде добре й окремо. А тепер закінчив Лесько. «Ідіть гад з мого подвір'я, собирайтеся, і щоб я вас ніколи тут більше не бачив».